Irugajan saskia izanen da, boskote bat bilduginen, preso hoien inguruan eta yeslarien inguruan baginolako gogoa diru bilketa kanpaina batea egiteko. Eta beraz, ekimeno genel da diru bilketa egitea eta geroguk dirugu hori ematen dugu ajerari eta gero ipahaldeko ajerak. Berak dirgori erabiliko du, presondegitik ateratzen den preso lehen laguntza edo bere alako laguntza emaiteko. Biziki gauza ahuntak dira izanen da lan bat atseman artean diru laguntza zerbait emaitea. Batzuetan apartemendu bat entzat ekozioa edo ematea edo osasun mailako laguntza kitea, baina baita ere bada partea administratiboa. Proiektu horretan badirain bat preso hori eta horiek jaten zuten kartzelatik ateratzean zela aski egira itzultzea kartzelako nun bait kateak edo zirela kartzelan egoiten. Haino bazela transistio fase bat eta fase horretan bazela laguntza behar.